فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ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 hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang baik insyaallah taala sebuah ibadah yang kita semua berharap Pahala dan kebaikannya di dunia dan di akhirat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan kita ini Sebagai pertemuan yang dirahmati Pertemuan yang membawa Kebaikan dan manfaat Untuk kita semua Di dunia dan di akhirat Sebagai suatu sarana Yang dengan yang kita mengambil Ilmu yang bermanfaat Dan mendapat taufik Untuk amanan yang salih Innahu wali'udhalika Walqadir waleh Sebagaimana yang telah diumumkan bahawa tema pembahasan kita pada kali ini Terkait dengan masalah khusyuk di dalam sholat Bagaimana meraih khusyuk di dalam sholat tersebut Dan ini adalah salah satu pembahasan penting Dari perkara yang Tekankan di dalam banyak dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia di antara dalil yang menjelaskan tentang urgensi khusyuk dan pentingnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada akhlah al-mu'minun al-ladhinahum fi salatihim khasyi'un telah beruntung orang-orang yang beriman <coughs> yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka maka di dalam ayat ini di surah yang disebut dengan nama surah al-mu'minun melambangkan akan keimanan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman da'wal sifat dari orang yang beriman yang disebutkan adalah khusyuknya mereka Ia. di dalam solat iya diantara pentingnya khusyuk ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari sifat ibadah para nabi dan para rasul innahum kanu yusarihuna fil khairat wa yadunana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashin mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut dan sangat khusyuk di dalam ibadah tersebut. Kita dari sifat para nabi dan para rasul, bagaimana khusyuk yang mereka di dalam ibadat. Ia, nah khusyuk ini memberi pengaruh di dalam solat secara khusus. Karena Rasulullah SAW telah menyebut solat ini sebagai peristirahatan beliau. Wujud ilatukuratulaih ini di solat telah dijadikan. Pisujukan mataku di dalam solat. Dan beliau apabila bila sunatukar waktu solat beliau berkata kepada bilal Ya bilal arifna di solat. Wahab bilal buatlah kami Beristirahat dengan solat. Jadi solat itu Menambah Kesejukan Seakan Sebagai Hal yang meningatnya Beliau beristirahat Iya Dan Rasulullah SAW Juga menyebutkan dari Keutamaan ibadah dan dibarengi dengan khusyuk dengan pengutamaan yang indah di dalam sahih muslim dan Uthman bin hafaz radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man yamri'ul muslimin tahduru bi salati maktubah fa yuhsinu wud'aha wa khushu'aha wa ruf'aha illa kad kafaratatan lima qablahaha min ad-dhunub" malan dan wadhalikat dahru kulluhu kata beliau tidak ada seorang muslim pun yang dihadiri oleh salat dilapati oleh salat salat wajib kemudian dia memperbagus wuduknya memperbagus khusyuknya memperbaiki rukunya kecuali sholat tersebut menjadi kahfara, penggugur dosanya dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak melakukan dosa besar dan ini pada segala keadaan maka disyaratkan dari pengampunan dosa untuk sholat yang mengampun untuk sholat yang dengannya dosa diampuni disyaratkan dia memperbaiki wudu khusyuk dan rupunya iya dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara salat tersebut dan di dalam pengajaran beliau terdapat thuma'nina dan khusyuk dan beliau telah menegaskan salu kama ra'aytumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat ini dari pembahasan yang penting untuk dikaji Dari fikih Yang hendaknya dipahami Bagaimana seorang itu Meraih khusyuk Di dalam Solatnya Tentunya pembahasan ini Terkait dengan khusyuk ya, Adalah pembahasan yang panjang Banyak sudut yang perlu diperhatikan Bagi siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan dari khusyuk dan manusia berjenjang-jenjang di dalam hal ini berjenjang-jenjang di dalam kehusyukannya kerana itu dalam sebuah hal disebutkan ada yang selesai sholat dan selepas sholatnya ada yang hanya mendapatkan 1.10 dari sholatnya ada yang hanya mendapatkan 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 Kenapa berjenjang dalam nilai solat yang dia dapatkan? Ini kembali kepada mana khusyuknya di dalam solat tersebut. Ia maka perlu diperhatikan kian-kian yang dengannya sore itu bisa meraih kehusukan di dalam solat. Dan untuk khusyuk di dalam solat itu ada pembahasan-pembahasan yang diperlukan terkait dengan makanan penghambaan secara umum dan yang kedua ada pembahasan-pembahasan yang diperlukan terkait dalam bentuk menyambut sholat itu dan ketiga ada pembahasan-pembahasan yang diperlukan terkait dengan sholat itu sendiri di dalam memahami rahasia-rahasia kita dalam memahami keindahan-keindahan sebagaimana dan ibadah yang dijalankan. Ia Maka ini tiga hal pokok yang diperlukan. Dan tiga hal ini oncap banyak pembahasan. Mencakup banyak pembahasan. Dan tentunya di kajian singkat ini kita tidak bisa menguraikan seluruh dari pembahasan tersebut. Misalnya dari pembahasan yang terkait dengan sholat kita perlu memahami fikih dari bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat bikir-bikir yang dibaca Dan ini adalah salah satu sebab penting yang membantu seorang itu khusyuk di dalam sholatnya hanya saja di kesempatan ini saya akan membacakan umtaian dari keajaiban Fikih Ibn Al-Fayr rahimahullah ta'ala menguraikan bagaimana khusyuk di dalam salah ini dari sebuah buku yang berjudul Asrarus Salah dinisbatkan kepada alimah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu rahimahullah. Rahimahubar biasa dikenal dengan Ibnu al Jawziah di dalam buku ini beliau Inti pembahasannya Sebenarnya beliau Membinakan Di dalam masalah Kesejukan Dan ketenangan Yang didapatkan Oleh seorang yang sholat Dan Ketenangan dan kesejukan Yang disangka oleh orang yang Mendengar Hal-hal dari selain Al-Quran apabila dia mendengarkan pembicaraan atau mendengarkan lagu atau mendengarkan ucapan manusia dan seterusnya Ibn Al-Qayyim Rahimahullah menguraikan <tuh> di salah satu pembahasan bagaimana kesujukan di dalam solat itu. iya eh, kesujukan di dalam solat tersebut dan dia terangkan bahawa though perasaan seseorang dan rasa yang dia dapatkan di dalam solatnya semakin kuat hal tersebut mewarnai jiwanya maka itu akan lebih menominasi pada dirinya Ya, tentunya ucapan Daure yang beliau panjang ya hanya saja saya uraikan pembahasan-pembahasan penting dari keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dengannya seorang bisa mengambil dari mana-mana khusyuk di dalam solat itu. Dan di selas-sela pembahasan insyaallah taala saya akan sisipkan beberapa poin yang membantu seorang itu bisa memahami dari mana-mana ibadah dari khusyuk ketentuan-ketentuan yang membantunya untuk khusyuk di dalam ibadahnya dan nah khusyuk ini juga perlu saya ingatkan, tidak terkait dengan masalah sholat saja. dia adalah ibadah yang besar ada di dalam pembahasan sholat ada di pembahasan yang lainnya ada pada ibadah-ibadah yang lainnya ya. karena khusyuk adalah ibadah tersendiri adalah ibadah terswin. Ibnu Taymiyyah rahimahullah taala berkata, "Fa la an la raiba anna as-salata qurratu uyuni al-muhibin, waladdatu arwaqi al-muwahhidin, wa al-aabilin, waladdatu ruqs al-qashirin." Katanya, ketahuilah tidak ada yang meragukan Solat itu adalah penyujud mata orang-orang yang cinta kepada Allah. Kelezatan ruh para orang yang bertauhid. Kebun para ahli ibadah. Dan kelezatan jiwa para orang yang khusyuk. Kata beliau, "Wa ruhki ahwali as-sadiqin." Dan solat itu itulah yang menghikayatkan kondisi orang-orang yang salehkin, orang-orang yang jujur dalam ibadahnya. Wamizalu ahwalis salehkin dan solat ini adalah timbangan yang menimbang kadar orang-orang yang berjalan benar berjalannya ke nubuhat akhirat. Wahai rahmat Allah yang mubidil ibadik imammin dan dia adalah rahmat Allah. Yang dihadiahkan Kepada hamba-hambanya yang beriman Ia Beliau berikan Tentang pentingnya solat ini Dan bagaimana Keindahannya Dan bagaimana Seorang itu Harus mengenal Gagungan dan besarnya Pembahasan solat ini Ia Allah memberi berhidayah kepada kau mukminin kepada sholat itu. Wa arrafahum bihan. Diberi tarif, Diperkenalkan kepada mereka apa sholat itu. Wa ahdaha ilaihim Ala yadi rasulih sadiqil amin. Dan dihadiahkan sholat ini Untuk kaum mukminin Melalui tangan rasulnya Yang jujur dan dipercaya. Rahmatan bihim wa ikraman lahum sebagai rahmat untuk kaum mukminin dan kemuliaan untuk mereka lianadu biha syaraf taramatihi walfauza biqurbihi ya supaya mereka mendapatkan kemuliaan dari kemurahan Allah keberuntungan dengan dekat kepada lali hadyatin minhu ilaihim semua itu bukan kerana Allah perlu pada amal ya Bil minna minhum, bahkan itu adalah anugerah dari Allah kepada mereka. Bil minna minhum, وتفضلا عليهم. Dan keutamaan untuk mereka taubat dari hulubun, taubat dari hulubun dan jiwarih kum semuanya dengan solat ini, Allah سبحانه و تعالى membuat hamba-hamba itu beribadah dengan hatinya dan dengan anggota tubuhnya sekaligus. Iya. Wa al-qalbi al-'ali minha akmal al-hazzayn wa a'zamahuma. Allah telah menjadikan bagian hati yang benar solat ini orang yang paling sempurna bagiannya. Dan orang yang paling agung bagiannya. Iya. Wa إقباله على ربه سبحانه وباره وتدلده بقربه وتأخوه بحبه وبتهاجه بالقيام بين يديه وانصرافه حال القيام له بالعبورية عن الارتفاع إلى غير مرجوده وتكميله حقوق إيمان عبوريته ظاهرا وقاطنا حتى تبقى على وجه الذي يرضى ربه سبحانه ia. apa yang dilaksud dengan ibadah yang lalu ini solat ini kata beliau yaitu dia menghadap kepada rohnya subhanahu wa ta'ala artikan menghadap kepada Allah dia bergembira dengan hal tersebut dia merasa lezat dekat kepadanya merasa nikmat cinta kepada Allahnya sangat berbangga bisa berdiri di hadapannya <tuh> kemudian dia selesai dari berdirinya dari ibadah, dari dari sholatnya, dengan membawa penghambaan dengan membawa penghambaan kepada Allah keikhlasan kepadanya yang tidak memerlukan dia berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia telah menyempurnakan hak-hak penghambaan yang zahir maupun yang batin sehingga salat itu berjalan di atas hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau rahimatullah taala menjelaskan supaya seorang itu bisa mengenal khusyuk di dalam sholat beliau perkenalkan bagaimana keindahan sholat ini dan bagaimana harusnya seorang itu menyambut sholat lainnya dia pahami bahawa sholat ini adalah lukrah dan rahmat Allah untuk mereka karunia ya Allah untuk kaum mu'minin mereka diperintah sholat, Allah tidak perlu kepada kamu Allah maha kaya Ya Yuhannasu Antunul fukara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wa iskalian manusia Kalianlah yang takir kepada Allah Adabun Allah Dia maha kaya lagi maha Terpuji eh. Maka harus dipahami bahawa Anugerah soat ini adalah Anugerah yang sangat agung nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat besar maka seorang hamba yang bergembira dengan solatnya dia menghadap kepada Allah dengan sebenarnya merasa lezat dengan solatnya tersebut kerana dekat kepada rohnya dengannya dia membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu SWT dia berbangga dengan berdirinya, dengan sujudnya kepada Allah Subhanahu SWT maka ini dari hal yang menyempurnakan penghambaannya menyempurnakan ubudiyanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya Ibn di sini disini membahasakan Ia. bagaimana solat ini setelah dia adalah nikmat yang sangat agung dan nugrah yang sangat besar itu ibaratnya solat ini adalah sebuah perjamuan dari Allah SWT Untuk makhluk Undangan ini Ditegakkan dalam sehari dan semalam Sebanyak lima kali Anggaplah dia sebuah jamuan Seorang diundang untuk menghadirinya Dan terdapat di dalam jamuan tersebut Berbagi pemberian Berbagi karunia Terdapat berbagai hadiah, berbagai warna dari kebaikan. Nah, dan pada setiap kebaikan dan hadiah tersebut ada kelezatan, ada manfaat, ada maslahatnya bagi seorang hamba. Bagi seorang hamba, ia bisa dibayangkan betapa besarnya karunia ya Allah Subhanahu Wataala di dalam solat ini. Ia. Yang dipanggil Setiap hari Paling Setiap hari Dalam batas yang diwajibkan Lima kali di dalam sehari ya. Sedangkan di dalam panggilan tersebut Di dalam sholat yang dikerjakan Telah disiapkan berbagi hadiah Berbagi kebaikan Berbagi rahmat Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ia ya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah maka sekarang bayangkan saja Dan ini awal memahami khusyuk beliau buka pembicaraan ya. dibayangkan bagaimana kondisi seorang hamba yang harusnya dia datang ke masjid untuk tujuan dia ya. jika dia sudah diajak untuk sebuah Undangan yang agung seperti ini, yang mengundangnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tidak menghadiri, ya. kira-kira bagaimana kerugian akan hal tersebut. Atau kalau dia datang ke masjid tersebut, hadir di undangan, tapi ternyata dia pulang tidak bawa sesuatu apapun. Tidak mengambil dari manfaat apapun di dalamnya. Betapa besar kerugian di dalamnya. Ia. Dan beliau juga bahasakan di sini Bahawa Orang yang diundang Pada acara ini Ketika dia diundang Maka dia mendapatkan berbagai kebaikan Ada makanan di dalam Yang membuat dia telah kenyak Minuman-minuman Yang telah Menghilangkan dahaganya diberi dari pakaian-pakaian dan -pakaian dia berhias dengannya. Diberi kecukupan. Di Padahal sebelum dia datang, iya. Sebelum dia datang, Karena dia dipenuhi oleh kelaparan. Ya, dia berada di kondisi sangat dahaga, paceklik, kurang pakaiannya, atau mungkin tidak berpakaian. Atau dia sakit, maka dengan kehadirannya ke masjid, keundangan ini untuk melakukan sholat seakan-akan dia telah dicukupi, diberi oleh Allah dari makanan, minuman, pakaian, pemberian-pemberian yang mencukupinya, pemberian-pemberian yang mencukupinya. Perhatikan ya, bagaimana beliau bahasakan kondisi hati seorang hamba seperti itu Ya. hati itu apalagi bersama dengan kehidupan yang terus bergulir dengan berbagai fitnah dan berbagai macam perkara yang bisa melalikan hati seakan-akan hatinya itu ditimpa oleh kegersangan ya. ada haus, dahaga, kelaparan, maka dengan kemuliaan dan rahmat Allah ini, mereka diundang untuk menghadiri dari sholat lima waktu, dalam sehari lima kali, dalam sehari semalam, ditegakkan lima kali. Ia. Maka sungguh ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kerana itulah, harusnya dibayangkan bagaimana dirinya hadir di situ. Hadir di undangan tersebut untuk mengambil dari minuman yang menghilangkan dahaga di dalam hati. Dia memohon dari hujan yang berisi dari lapisan-lapisan rahmat Allah SWT. Yang mana hujan ini menumbuhkan keiman-keimanan di dalam hati. Menumbuhkan berbagai buah yang indah yang bermanfaat bagi jiwa hati dan kehidupan seorang hamba iya maka kalau dia sholat di kondisi yang seperti ini di hari-hari kehidupannya dan dia memahami maka ini dari satu poin penting seorang mengenal bagaimana nilai dari sholat itu dan bagaimana dia memanfaatkan sholat itu sebaik mungkin sebab siapa yang tahu kedudukan sholat lima waktu Seperti itu keadaannya Ia. Penuh dengan manfaat Dan dia sangat perlu Di kondisi yang sangat gersang Yang kalau dia tidak makan darinya Mungkin dia akan mati dan binasa. Ternyata kesempatan yang diberikan Dia lalaikan Karena dia tidak khusyuk di dalam sholatnya tidak mengambil manfaat di belakangnya maka sungguh Itu adalah kerugian Bagi seorang hamba Ibn al-Qayyum rahimahullah Menyebutkan Bahawa Paceklik Yang menimpa hati seorang hamba Itu adalah nofa Adanya kelalaian Dan kelalaian ini Ini pacekliknya hati Nah ini yang membuat hati itu bersat Membuat hati itu gersang. Dan selama hamba kata beliau pada malam itu di dikirlai kemenikba di alai, fadilatul al rahmat, yanjilul alaihikalmaul alaihi almutadark. Kapan sahaja hamba itu terus berfikir kepada Allah, menghadap kepadanya maka hujan dari rahmat akan turun untuknya. iya akan turun untuk gusyai. Seperti hujan terasa. Tapi kapan dia lalai? Maka kebersangan dan pacar ini akan melimpa hatinya. Akan melimpa hatinya. Dan di sini bahayanya kalau dia biarkan. Fai la tamakkalatil ghaflatu minhu washtahkarat Sarat arduhu kharaban bayyitan Apabila kelalaian? Sudah menetap di tanah itu Di hatinya Sudah membuat ke situ Maka menjadilah hati itu bagikan tanah Yang rusak dan mati ya. Mau ditanami Disiram Belum tentu tumbuh Dan itu tanah yang mati seperti ini ya. Mau dikelola Dan dikembangkan dia tidak bisa mengambil manfaat yang banyak Bahkan mungkin dia akan merugi Ini yani kalau dia biarkan Hatinya selalu Dipenuhi oleh kelalingan Dipenuhi oleh kelalingan Iya Maka Hati ini Hendaknya diperhatikan dia beliau gambarkan bagaimana kondisi hati itu Bagaimana harusnya Hati ini Diperhatikan dipupuk, Disirami Dipelihara Dijaga Sehingga dia menjadi hati yang hidup Menjadi hati yang hidup ya. Maka ini penggambaran dari Ibn Al-Qayyim Bagaimana Seorang memperhatikan kondisi hati ini dengan ibadah yang dia lakukan ini dan kita di pembahasan sholat. Nah, kata beliau rahimahullah, "Fakazalikal qalbu," demikian pula hati itu. "Innama yaybasu idakala min tauhidillah, wa hubbihi, wa ma'rifatihi, wa Hati itu akan menjadi kering apabila dia kosong dari tauhid kosong dari kecintaan kepada Allah kosong dari mengenal Allah Subhanahu wa taala kosong dari berzikir kepadanya dan berdoa wa tusibuhu hararatun nafs akhirnya dia tertimpa oleh panas pada jiwa wa narus syahwat tertimpa oleh api syahwat iya Perhatikan ya. Begitu hati sudah kosong dari Tauhid. Kosong dari kecintaan kepada Allah. Dikin doa. Maka hatinya ditimpa oleh panas yang biasa ada pada jiwa. Jiwa dasarnya. Itu mengandung derajat panas yang sangat tinggi. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan. Inna nafsala amaratun bisu illama rahimah Rabbi sungguhnya jiwa itu gemar memerintah dengan kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Rasul dan dia ditimpa oleh api dari syahwat mulai muncul dari kejelekan-kejelekan jiwa itu setelah hatinya tidak dia, dia, dia tidak perhatikan patam taniu afsanul jawarihi minal intidari. Jika jika madadatnya, dan intiak jika maka bagian-bagian dari anggota tubuh ini sudah tidak mahu menyambut lagi. Iya, sudah tidak mahu menyambut lagi. Dia menahan, kerana sudah diberi dari syahwat dan dari panasnya jiwa, dan ikut kepadanya. Ikut kepadanya. Maka anggota badan ketiga diajak untuk beraman, dia tidak mau menyambut lagi. Panas luhubadu, Kiaa washyaratu illa Maka dalam keadaan yang seperti ini, hati itu tidak cocok lagi. Sebagaimana pohon kalau sudah kering sudah bi tidak bisa tumbuh, disirami tidak tumbuh juga, maka ini cocoknya dijadikan sebagai bahan bakar untuk api saja sama dengan hati seperti itu apabila dia kering, maka cocoknya kata hati itu cocoknya untuk api neraka iya, sebagaimana kayu sebagaimana tumbuh-tumbuhan kalau sudah tidak bisa disirami lagi tidak bisa hidup lagi, cocoknya menjadi apa? bahan bakar dan melibawakan ayat فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِيْ silakanlah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah mereka inilah berada dalam kesatan yang sangat nyata iya mereka berada dalam kesatan yang sangat nyata tapi sebaliknya فَإِذَا كَانَا الْقَالْبُ مَمْتُورًا بِمَطَهِ الرَّحْمَنَ apabila hati itu dihujani dengan hujan rahmat Kala teraksan leyina tan, munkar Maka cabang-cabang dari hati itu akan menjadi lembut, patuh dan selalu basah. Bayi darat dah, ilamri lagi padat maka. Dan kalau hati ini kamu ajak kepada perintah Allah, dia akan tunduk, mengikut. Wa abbalat syariatan leyinatan wadiadan dan dia akan datang dengan segera. Iya. Yeah. Leni lembut dan mengikut Nah, majelis minha min khimarul ubudiyah ma la yahmiluhu kullu ghasmin min tilka al-afsar. Dan madatnya min khutubatil qalbi wa Maka kalau sudah seperti itu keadaannya, akan mendapatkan buahnya. Alian dibawanya cabang-cabang hati itu tangkai-tangkai yang tumbuh dari hati yang berbuah dari sejuknya hati tersebut basahnya hati. Maka ini kalau sudah berjalan dengan baik maka dia akan memberikan pengaruh yang indah pada hatinya dan memberikan kekuatan pada badannya di dalam beramal. Ia, maka inilah yang berpengaruh. Jadi kesimpulannya beliau uraikan di sini dari pembahasan-pembahasan bahawa hati itu ya, perlu diperhatikan. Dan inilah kondisi yang harusnya disiapkan oleh orang yang ingin menghadap ke dalam sholatnya. Dia perhatikan pentingnya mana sholatnya. agungnya yang anugerainya beliau tadi perumpamakan bagikan jamuan ini solat, penuh dengan kebaikan penuh dengan kebaikan hadiah pakaian hal yang menghilangkan dahaga, menghilangkan kelaparan ya. kemudian beliau ingatkan bagi siapa yang hadir ke sini hendaknya diperhatikan kondisi hatinya, sebab pilihan mengambil manfaat dari perjamuan tersebut ya. maka kondisi hati ini baik atau tidaknya, itu yang menentukan dia mengambil manfaat atau tidak di dalam hal tersebut ya. dan beliau bagi manusia itu menjadi tiga beliau membagi manusia di dalam hal ini menjadi tiga ya. yang pertama yang kata beliau ya, ini terkait dengan orang yang menggunakan anggota tubuhnya di dalam beribadah beliau bagi menjadi tiga ada dua ahaduhuma salahuhha manista malatilka jawari fi ma khulikat lahu fi ma khulqat lahu wa urida minha fa hadha huwa Allah bi arbah at tijarah wa bi arba' al bi arbah al yang pertama adalah siapa yang menggunakan anggota badannya anggota tubuhnya padahal yang dia diciptakan untuknya. Dan memang dia diperuntukkan untuk hal itu. <tuh> ya. Sekarang Sekaranggota tubuh diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kalau dia gunakan dengan baik sebagaimana mestinya, maka dia inilah orang yang berniaga dengan perniagaan yang paling menguntungkan. Orang yang melakukan transaksi jual beli dengan transaksi dengan transaksi yang paling Membawa keuntungan untuknya. Ia. Kemudian kata beliau, وَالصَّلَةُ وُضِعَتْ لِسْتِعْمَلِ الْجَوَارِهِ جَمِيلِهَا فِي الْقُبُدِيَا تَبَعَنْ لِكِيَمِ الْقَلْبِ بِهَا Sedangkan salat itu, perhatikan, ya. sedangkan salat itu, iya, diletakkan, disyariatkan, untuk menggunakan seluruh anggota tubuh. dalam menegakkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikut kepada penghambaan hati Ya, mengikut kepada penghambaan hadis. Begini yang pertama. Yang kedua, manista mala jawarihu fi ma lam tukhlaq lahu. Bal habasa 'ala al-mukhalafat wal ma'asi. Wa lam yutliqha. Fa hadha alladhi, fa hadha huwa alladhi khaba sa'yuhu wa khasirat tijaratuhu wa qadahu ridha rabbih al-zawjalla ankum. وَجَزِيلُ سَوَادِهِ وَحَصَلَ عَلَى wa وَعَلِهِ إِقَابِهِ Golongan yang kedua dari manusia Orang-orang yang menggunakan Anggota tubuhnya bukan pada hal yang Ia dicipta untuknya Bukan dalam rangka beribad Bahkan Anggota tubuhnya ini Dia tahan Dia gunakan Di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dia belunggu tubuhnya di sini maka orang yang seperti ini nanti. orang yang merugi upayanya ya. orang yang hancur perniagaannya dan dia luput tidak mendapatkan ridha dari Eropnya tidak mendapatkan pahala yang besar bahkan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu SWT dan pedihnya siksaannya ya. ini jenis yang ketua dari manusia jenis yang ketiga kata beliau melumpuhkan anggota-anggota tubuhnya dan mematikannya dengan batil dan jahannam. Jenis yang ketiga adalah siapa yang menganggurkan anggota tubuhnya. Dibuat anggota tubuh itu apa? Menganggur. Dan dia matikan anggota tubuh itu dengan cara apa? Bil batil wal jahannam, dengan pengangguran dan tidak belajar. Ini dua hal. Dia menganggur dan tidak layak padahal zaman hasirun bazirun aqo mukhasamatan min allazi qabluh makaini juga dia merugi iya terputus kebaikan darinya lebih besar kerugiannya dari orang yang sebelumnya iya dari orang yang sebelumnya kenapa Kata beliau, "Pain-painan abul inna makhluk yang paling ibadah wataala lil bataala. Sebab hamba itu dicipta untuk beribadah dan ketatan, bukan untuk menganggur. Seorang dicipta. <coughs> iya. Kerana itu beliau katakan, "Abul atau Khalki ilallah al abul bataal. Dan makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah seorang hamba yang mengangguran. Allah tidak di suklin dunia, walau di syair akhir. Orang yang tidak ada kesibukan dunianya." tidak ada pula kesibukan upayanya untuk negeri akhirat jadi ini pengangguran namanya pengangguran dunia, tidak pula ada kerjanya di dunia dan tidak ada pula kegiatannya untuk apa? negeri akhiratnya nah maka ini dianggap sebagai orang yang paling merugi dan ada kalimat-kalimat ya dari para sahabat yang memberi ma'anan kepada apa yang diucapkan Allah ibn Tayyib disini seperti ucapkan Ibn Mas'ud anhu beliau berkata inilah akhrahu an'araq ar rajula tariqah la ti'amali dunia wala pi'amalin akhirat kata ibnu Mas'ud saya tidak suka melihat orang pengangguran kosong ya. tidak ada kegiatannya dalam amalan dunia tidak ada pula kegiatannya dalam amalan akhirat pengangguran namanya iya jadi eh, ada kegiatannya di amalan dunia, itu mending daripada tidak ada kegiatannya sama sekali. Kalau ada amalan akhiratnya, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau dia tidak ada amalan dunia, itu juga dicelah. Karena keluar dari apa? Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, perintah di dalam kehidupan. fi فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ akhirah الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari apa? Dunia. Jadi ada dua hal. Dan yang sempurnanya kalau dia penuhi, kewajibannya dari dua hal. Dia ada kerjaannya dari sisi akhiratnya, ada kerjaannya juga dari sisi apa? Dunianya. Iya. Baik. Maka, ini tiga keadaan manusia disebutkan oleh Ibn Al-Fayyim dan beliau berikan perumpamaan perumpamaan untuk tiga orang ini dan beliau simpulkan bahawa orang yang pertama tadi, itulah orang yang selalu terjaga dia selalu ada kehidupan dan bersiap untuk melaksanakan apa yang Allah perintah kepadanya apa yang dengannya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan yang kedua, ini orang yang berkhianat kata Ibn Al-Fayyim ya yang kedua tadi sebab anggota tubuhnya tidak diakutif dia gunakan pada hal yang semestinya Allah amanahkan supaya digunakan dalam ketaatan dan ibadah ternyata digunakan dalam penyelisian dan maksiat maka ini orang yang berkhianat dan yang ketiga inilah orang-orang yang lalai orang orang yang lalai maka ini tiga jenis dari manusia semuanya dalam hal yang dianggap sebagai perkara yang jelek baik. Jadi ini pendahuluan-pendahuluan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk beliau masuk menguraikan pembahasan rahasia-rahasia seorang itu bisa khusyuk di dalam salatnya. Jadi ya, dia kenali lah, harus dia pahami. Iya. ini dari kaidah-kaidah penghambaan. Iya. Seorang ketiga, masuk ke dalam sebuah ibadah, dia kenal ibadah tersebut. Apa maksud dari ibadah itu? Apa yang harus dipersiapkan. Di dalam ibadahnya. Di dalam ibadahnya. Maka di sini bin al-Qayyim sudah menyinggung beberapa hal. Pertama dia harus kenal dulu keagungan solat yang akan dia kerjakan. Iya. Besarnya keutamaannya, Besarnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah siapkan. Di dalam solat itu. Ini Ia harus dipahami. Dan ini untuk membahas keagungan solat. Ini pembahasan. Yang perlu tema tersendiri. Karena buku-buku yang ditulis tentang keutamaan solat, keagungannya, ya, fadilah dan kebaikannya adalah buku yang sangat banyak. Sebagiannya ditulis berjilid-jilid seperti buku Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah yang dicetak dengan dua jilid besar dengan judul Ta'zim Qadarish Salat. Mengagungkan kadar dari solat Iya mengagumkan kadar dari sholat maka dia kenal dari keagungan sholat ini kalau dia kenal keagungan dari sholat itu maka itu adalah batu pertama untuknya bisa khusyuk di dalam sholatnya sebab dia tahu besarnya nikmat umat sholat. besarnya anugerah Allah Ibn Al-Qayyim disini memberi percontohan yang mudah dipahami ya. Anggaplah saja sholat itu seperti perjamuan ya. ini jamuan sudah siap di dalamnya berbagai kalau kita di dunia jamuan makan ya Ada makanan, ada minuman kadang di dalam jamuan tersebut Sudah diberikan hadiah-hadiah Bagi siapa yang datang ya, Dan ini lebih, dalam sholat lebih daripada itu ya, Yang dipersiapkan Bagi siapa yang menghadiri sholat Diberikan dari Kekayaan-kekayaan Kecukupan-kecukupan Hal yang membuat seorang itu bahagia Di dunianya dan di akhiratnya dia ini perjamuan 5 kali dalam sehari. Ia. Dia mengundang siapa? Ia. Kita di dunia ini kalau diundang sholat oleh seorang. Apa namanya? Kalau di dunia ini kita diundang jamuna, jamuan, sifatnya ke dunia. Anggaplah jamuan makan ni, Ia. hamil. Acara pernikahan. Dia mengundang adalah seorang yang ditokohkan di tengah manusia. Oh yang mengundang, yang mengundang Pak Gubernur Pak Presiden kira-kira bagaimana seorang ketika mendapatkan undangan ya. dan ini undangannya undangan khusus dia misalnya dikirimi undangan khusus oleh Pak Presiden untuk menghadiri apa? sebuah undangan ditulis namanya khusus di situ ya. dan ini undangan Allah menghadiri solat berjamaah pada setiap muslim dan muslimah lebih daripada itu utama banyak kita diajar dianjurkan untuk menghadirinya ya. harus dipahami jadi kalau dia tahu siapa yang mengundang ya. ada pengagungan dan pembesaran kepada Allah dalam hatinya maka ini akan membuat seorang hamba itu ketika mendatangi solatnya berbeda dengan Para orang yang lain. Dia akan tahu sholat ini bukan hal yang biasa. Dia bersiap untuk menghadirinya. Berpakaian dengan baik. Dan biasanya seorang itu sebelum undangan, dia sudah datang dahulu. Dan yang mengundangnya adalah Allah SWT. Akan diberikan pemberian-pemberian di situ. Sesuai dengan kadar siapa yang datang. Jadi dia segera datangnya, belum lagi adhan dia sudah muncul di masjid. Maka lebih diharapkan dia mendapatkan apa? Banyak kebaikan. Tapi ini berbeda dengan kondisi kebanyakan kaum muslimin Terhadap nikmat yang lalu. Kurang kesadaran. Akan besarnya nikmat. Eh, Apalagi pembahasan yang kedua. Terkait dengan kondisi hati. Nah, ini dibahas oleh Ibn Al-Fayy. Sebab ini dari sumber kusyuk seolah hatinya penuh dengan tauhid penuh dengan kecintaan kepada Allah dia kenal kepada Allah SWT ya. hatinya selalu berdoa kepadanya, bermunajan kepada Allah ini okay. dari hati yang hidup membantunya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan besar kerana okay. pokoknya itu adalah amalan hati kalau kekuatan hatinya kuat Ya, Badan walaupun sakit Tetap saja Bisa bergerak, berupaya, berusaha Karena itu jangan heran ya melihat Dan membaca di sebagian hadith Ada sebagian sahabat yang ditemukan Terbunuh di jalan Allah Di badannya lebih dari 70 Lebih dari 70 sayatan dan luka ya. Bagaimana dia bisa bertahan Dengan sayatan dan luka tersebut Tetap saja dia berperang ada sesuatu di dalam hatinya yang memotivasinya yaitu menyinggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dimiliki oleh seorang hamba dimiliki pula orang yang mau hadir di dalam sholat dia harus tahu dari kondisi hatinya ini adalah tadi yang dibahasakan oleh binur Qayy hati itu jangan sampai dia gersal pacakli ya dan kalaupun dia seperti itu, dia harus tahu bahawa hati yang seperti ini harus diobati. Dan mengobatinya itu dengan memanfaatkan sholat. Ya. Ibaratnya, kalau dia di kehidupan dunia diundang menghadiri perjamuan, dan dia memang dalam keadaan sangat lapar sekali, sangat haus sekali, sangat dahaga sekali, maka begitu dia datang ke jamuan, apa yang dia lakukan? Kan dia makan. Sebanyak banyaknya minum sampai dia puas agar supaya badannya menjadi apa kuat kembali kalau dia menghadiri jamuan. Jadi orang datang bersalat, kadang dia tidak sentuh makanan dan minuman. Eh, atau makan dan minum hanya sesuap dua suap. Ini lagi barat orang yang kurang apa khusyuknya di dalam solatnya. Eh maka ini pendekatan-pendekatan dari Ibn Al-Qayyid memudahkan suara memahami Tuh. baik Di sini beliau mulai masuk ya menjelaskan dari rahsia-rahsia khusyuk di dalam salat kata beliau pada Allah ibadahul mu'minin al muwahirin ila hadihi salawat al-khams rahmatan minhu bihim maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hamba yang beriman lagi bertauhid untuk melakukan sholat lima waktu Sebagai rahmat dari Allah untuk mereka. وَهَيَّ أَلَا رُمْتِيهَا أَنْوَأَ الْعِبَادِ Dan Allah telah siapkan untuk mereka di dalam sholat berbagai bentuk ibadah. Perhatikan ya, di dalam sholat itu jangan disangka sholat saya. Di dalamnya itu terdapat berbagai bentuk ibadah di dalam sholat. Iya. Karena itu kalau kita bicara tentang hikmah dan sholat, itu pembahasannya banyak sekali. Dan kalau kita berbicara tentang rangkaian-rangkaian ibadah yang tercapai di dalam sholat, itu pembahasannya luas. Dan belakangan di sini menguraikan sebagiannya saja. dari dasar-dasar yang membantu seorang itu bisa fushuk di dalam sholat. Dia bisa memahami sholat itu. Hadir dalam keadaan dia sangat cinta, rindu untuk sholat. Rindu untuk sholat. Ini diwakar oleh lebih baik. Iya. Jadi kalau didengarkan dengan baik, dipahami dengan baik, tersirat di dalam hati dengan baik, akan memberikan pengaruh yang indah. Akan memberikan pengaruh yang indah. Nah kata beliau syukurin, supaya seorang hamba itu di dalam salat dengan pada setiap ucapan perbuatan, gerakan maupun diamnya dia di dalam salat dia mendapatkan bagiannya yang besar dari hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam wa salat wa kaya sirrul salatu dan harus diketahui bahawa rahasia dari sholat dan inti dari sholat itu adalah ikhbarul kalbi tiha ala Allah ini rahasia dan inti di dalam sholat yaitu hati menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini rahasia dan intinya jadi dipahami hal ini akan mudah seseorang itu untuk menudah dari rahasia sholat. Bagaimana? Dia menghadirkan hatinya untuk menghadap penuh kepada Allah Subhanahu Wataala. Wahuduruh bi kulliyyati bi neydey. Dihadirkan hatinya dan dihadirkan seluruh dirinya untuk bersimpul di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Iya. فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث نفسي كان بمنزلة واحد وقت إلى باب الملك مرتدرا من خطاياه وزال له مشتنطرا صحاب جوده وكرمه ورحمته مشتطعبا له ما باكيا قلبه به على القيام في خدمته لما وصل إلى باب الملك لم يوقع إلا مناياته له وانتفت عن الملك وزام عنه يمينا وشمالا Awalnya munculnya, dan ia bekerja untuk mengurangkan jumlah uang yang dimiliki. Dan dia mengurangkan jumlah uang yang dimiliki. Dan dia mengurangkan jumlah uang Dan rahasia mengurangkan jumlah uang yang dimiliki. Dan dia mengurangkan jumlah uang yang dimiliki. Dan dia mengurangkan jumlah uang yang dimiliki. Dan dia mengurangkan jumlah uang yang dimiliki. Dan dia mengurangkan jumlah uang yang dimiliki. Dan itu intinya ya. Kalau dia tidak menghadap kepada Allah Sudah hadir solat Tapi dia tidak menghadap kepada Allah Bahkan sibuk dengan selain Allah Dia lari dengan dan jiwanya ya. Jiwanya di dalam solat menghadirkan Hadir semua pekerjaannya di solat ya. Hadir perdagangannya Hadir pecokannya di rumah Hadir masalahnya Hadir itu, dan itu semuanya dihadirkan Ya. Ini kira-kira dia menghadap kepada Allah atau tidak? Tidak menghadap Sebab dia lari ya. Maka ini perumpamaan orang yang seperti ini Katib Nal Pajib Itu bagikan seorang pimpinan rombongan ya. Seorang yang datang dalam semua rombongan Dia datang menghadap ke pintu raja Maksudnya ke pintu Allah Dia datang Dia datang dalam kondisi dia tahu banyak dosa-dosanya banyak kesalahan-kesalahannya dan dia datang dalam kondisi mengharap dari limpahan karunia kedarmawanan dan rahmat Allah dia datang dalam kondisi minta hatinya -hati yang diberi makan yang bisa menguatkannya untuk berkhidmat kepada Allah yang menguasainya. dan begitu sudah sampai ke pintu sudah sampai ke pintu dan antara dengan pintu cuma apa? dia mengohon saya meminta saya Ia. tapi begitu sudah sampai apa yang dia lakukan? dia berpaling dari maharanya berpaling dari Allah Subhanahu SWT ke kanan dan ke kiri bahkan ada sebagainya yang membelakanginya Yang sholat cuma gerakan saja, dari pikirannya tidak ada yang masuk ke sholat iya Bahkan kadang Dia menghiburkan dirinya dengan hal yang paling dibenci oleh Allah ya. Hal yang paling dibenci Kadang kalau dia pikir dunia itu mending Sebagian manusia pikir maksiat Dalam sholatnya ya. Dan pikir dunia itu saja Di dalam solat adalah suatu hal yang dibenci Kerana dunia tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa banyak di dalam Al-Quran Tadi ingatkan. Jangan menolih pada dunia. Tidak boleh diperbandingkan dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abakha. Akhirat itu lebih baik dan lebih abad. Lebih kekat. Ternyata dia sibuk dengan hal yang dibenci oleh Allah. Wa ahamlihin indahku qadran alih. Dia sibuk dengan hal yang derajatnya itu rendah di sisi Allah. Ba'adharahu alih. وَصَيَّرَهُمْ كِبْلَةَ قَلْبِهِ yeah. وَمَحِلَّ تَوَجُّهِهِ وَمَوْدِعَ سِرِّهِ Maka dia lebih utamakan kesibukannya itu tadi dan dijadikan itu kiblat hatinya tempat dia menghadap yeah. tujuan dan rahasianya nah وَبَأْتَتِ الْبَانَهُ Wahdah bahwa diangkat bukikah di taatil balik. Iwalan itu ibaratnya seperti orang yang sudah sampai seperti itu dia sendiri tidak berucap sudah sampai depan raja dia tak meminta tapi dia kirim siapa? Anak buahnya pelayannya pergi ke sana minta kerajaan. Kilahe ya, sebagai ganti darinya. Wahdanirwan dan mereka memintakan apa? Maaf untuknya. Gaya itu al qabil khidmat, nubu al qabil khidmat menggantikan mereka dalam dan mereka menggantikannya di dalam beribadah iya itu pertiganya bagaimana ibarat dia melukai pemahaman, mendekatkan pemahaman. Ya, sudah hadir di depan raja, sudah ada di depan pintu. Ya. Dia sesat berbicara saja, kenapa dia minta? Tapi dia tidak minta. Dia kirim orang-orang mewakili -orang dia di sana raja, layan dia harusnya dia sendiri yang melayani ya. sisa itu saja yang dia lakukan dan rata melihat semua yang dia kerjakan menyaksikan semua perbuatannya iya semua perbuatannya maka kira-kira apa yang akan dia dapatkan dalam kondisi seperti ini saya eh, bisa di pahami ya berbual-bual yang dibuat walaikum warahmatullahi wabarakatuh maka ini tidak pantas pada Orang-orang yang beribadah seperti ini kondisinya. Eh, apalagi kata Belalai bocah ada sebuah hal dalam salatnya, sahabat muslim bila purbi ini, wamunajati, wamafati, wadul sibni. Allah telah menjadikan salat itu sebagai sebab yang menyapu suara hamba untuk dekat kepada Allah, bermunajat kepadanya, cinta kepadanya, dan dia apa, merasa sejuk di sisi Allah di dalamnya. Itu nasolat. Ya, itu diantara tujuannya. Ya. Seorang itu dikenal dengan solat di syariat itu menjadi sebab dia dekat kepada Allah, ke tempat terdekatnya kepada Rohnya. Solat itu tempatnya dia berbunyai, dia berbual kepada Allah meminta. Dan solat ini di situ dia membuktikan cintanya kepada Rohnya. Dengan solat itu dia merasa bahagia, senyum. Di sisi Allah Subhanahu Wataala. Nah, ibarat seorang tamu, dia hadir ke dalam rumah orang yang dia sangat cintai, orang yang dia biasa senangi. Biasanya, kalau dia hadir di situ, dia sudah berlama-lama di sisinya bahagia, dia, bahagia, duduk, berjam-jam pun dia lakukan dalam masa. Maka harusnya diri dia seorang mu'min, cinta kepada Rabbnya, hafthi diumbi dengan sholatnya merasa tenang dengannya dia, ya. dan dia sejuk ketika sudah masuk ke dalam solat. Sudah masuk ke dalam solat. Kerana Rasulullah saw kalau sudah masuk ke dalam solat beliau beristirahat penuh. Ya. Itulah yang membuat abad beliau beristirahat. Dan demikian pula orang-orang yang solis, bahawa mereka dapat makna dan berroh khusyuk di dalam solat ini. Ya. Baik maka okay, ini yang membedakan ya, antara apa namanya solatnya seorang hamba ya, yang hadir hatinya dia mengerti apa yang harus dia lakukan di dalam solat tersebut dengan orang yang tidak mengerti dan tidak memahami makna dari khusyuk di dalam solat itu, apa kewajibannya ya, apa rahasia dan maksud dari solat tersebut baik Ya, saya apa namanya di pembahasan kita nih kalau pembahasan pagi biasanya 2 jam ya. <coughs> Antara setiap jamnya saya eh, berikan waktu waktu minit untuk tanya supaya ekonominya bisa fresh lagi. Baik, dan sekarang kita di Bab II. Silakan kalau ada yang bertanya. Jangan. Khususnya kita di dalam sholat. Apakah dipengaruhi juga khususnya kita di luar sholat? Mungkin kita di dalam sholat, sementara di luar sholat kita tidak khusus. Misalnya kita dengaran musik, di mobil, ada masuk maso komopater. Saya rasa saya tidak mendapatkan itu. Baik, ya tadi saya sudah isyaratkan di awal pertemuan ya, bahwa khusyur itu Ada hal-hal yang terkait dengan kain-kain atau hamba'at Ada hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara yang perlu disiapkan sebelum sholat Dan yang terkait dengan sholat itu sendiri Jadi kalau memang keterkaitan, ada keterkaitannya Ada keterkaitannya Dan di antara kategori khusyur nanti akan datang ucapan Ibu Lumpayim dia memutus seluruh hubungannya Dengan dunia Ketika dia masuk ke mana? Ke sholatnya Jadi sudah putus hubungan ya. Kerana itu kenapa Soraya itu dianjurkan Datang ke masjid berpagi-pagi Lebih lebih awal ya. Supaya dia ada persiapan Untuk sholat Jelas ya? Baru terkongsa di sini Baru sibuk ini, ini Begitu kawan terasa ke masjid masih teringat teman-temannya. Simungannya. ini di antara hal yang luar Kurang mematung. Dan begini dia bersiap sebelum ada misalnya dia sudah berwudu. Sudah baca Al-Qur'an. Ya. Sudah dia ingat dari ketentuan-ketentuan bagaimana seorang itu khusyuk di dalam salat. Ya, makanya ini dia sudah bersiap masuk ke salat. Dan ini beda dengan orang yang lain, Tiba-tiba lepas dari urusan dunia langsung masuk ke salat. Walaupun korang kalau Bagus Sisi pengetahuan dia Dan bagus dari sisi ibadahnya, dia Kadang dia langsung masuk Di dalam sholat Bisa dia putuskan dunia dari dirinya Dan langsung dilapaskan kucuk Ada yang seperti itu bisa. Tetapi Ini perlu Dari perlindungan-perlindungan dan ilmu-ilmu ya. Dan orang bertingkat di dalam hal tersebut Berbeda-beda Di dalam hal tersebut tapi umumnya seperti yang saya katakan tadi Khosyo itu ada beberapa keterkaitannya Ada beberapa keterkaitannya bukan di dalam sholat itu sendiri Baik Pertanyaan ini Kalau kita punya maha Mungkin kita berkata apa Kita bisa ikuti Kita bisa ikuti Begitu Memang menerja seluruh jam panjang saya tidak mengerti, tidak bisa ikuti Tata-tata, ya. ininya itu jadi bagaimana makhluk Tata-tata, bagaimana makhluk? Saya tidak mengerti, Nah itu sebenarnya, dalam masalah yang <laughs> menimpa banyak orang yang solat sebenarnya Kerana itu salah satu, apa namanya? kiat untuk khusyuk, seorang memahami apa yang dibaca di dalam solat Iya jadi sekarang di dalam sholat itu Saya sebutkan tadi Ada kaide-kaide ibadah secara umum <coughs> Kaide ibadah secara umum Ya Tidak ada Ketentuan-ketentuan yang Terkait langsung dengan sholat Al-fatihah bisa kita ikuti Ya dan begitu imamnya sudah banyak sholat Saya tidak hafal sholat ini ya. Kalau dia tidak hafal Bahkan di sini Dia hadirkan Posisinya ketika sholat dia sekarang berdiri untuk siapa yang berdiri. ya begini di depan pemukaan ini. Bayangkan saya di depan raja. Kalau kita di ini di dunia kalau kita lihat orang-orang yang biasa apa namanya di depan presiden atau ini dia ya, bukan yang berbicara bukan yang punya aja tapi berada di situ tegak saja tidak berbuat dan perkara-perkara yang apa? membuat perhatian Pak Presiden ini kurang senang terhadapnya. dia kan begini ini dikenali tempat diri seperti itu bagaimana kira-kira kalau dia berdiri di depan Allah al yang memiliki langit dan puhi yang menentukan sorga dan keraka ditanggapnya segala perbenaran ini harusnya direnungi kondisi dirinya maka renungan yang seperti ini itu membantu dia khusyuk Walaupun bacaan imam sekarang dia tidak tahu, tidak pahami, tapi ada makna lainnya yang mengikat dia. Kerana ikatan-ikatan khusyuk daripada banyak jalur. Karena dari jalur bacaan, karena dari jalur perhambaannya kepada Allah, karena dari jalur dia memahami posisinya sedang apa. Dia sedang berdiri kan, sedang rukuk kan, sedang sujud kan. Dia akan dibahas oleh beliau. Kalau dia berdiri, apa yang harus dihadirkan? Ketika dia rukuk, dia harus sadar, rukuknya ini apa? Posisinya? Jadi kondisi apa? sujudnya, sujud pertama jadi biarkan dua sujud, sujud kedua apa maknanya? ini yang ingin dibahasakan oleh ibu rupai supaya kita kenal dari gerakan-gerakan bukan cuma bacaan saja, gerakan pun oleh ibu rupai disifatkan oleh beliau dari keindahan ibadah di dalamnya untuk membantu kita khusyuk di dalam sholat tersebut baik setelah lagi boleh Itu ayat di sora apabila yang beliannya Inna Lilladzhaman walul Salihah ulari ke bimbahul bariya jazalahu inda Rabbiyul Jannah dan dunia. Jadilah di antahdhanaan arahulinah bia. Bila nara di Allah wa alamara dzul alad. Bila hilman khayirah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dalam ramadhan salih mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. Ini daripada terutama keimanan dalam ramadhan salih. Dan dijanjikan untuk mereka. Jazaulhum balasan untuk mereka. Sorga-sorga Aden dia mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka bekar di dalamnya. Sorga dan surga itu sudah ada sekarang. Okay. Itu ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lain, bukan ayat ini menghadirinya. Tapi ayat-ayat yang lain. Ketika disebutkan sorga Allah firman: Mu'ida lil Sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalimat mu'ida. Telah disiapkan. sebagaimana mana neraka juga ketika disebut kueh dan telah disiapkan untuk orang kafir. Rasulullah tak pernah berdiri di atas mimbar beliau melihat surga dan melihat nama neraka. Menunjukkan dan neraka sekarang sudah apa? Sudah hancur. Kenapa? Kerana okay. yang boleh Ya, termasuk dan insyaAllah jadi, pasti akan masuk Baik. Terkait dengan masalah Apa namanya Sekarang sudah ada penghuni yang penting Itu adalah perkara-perkara yang tidak perlu ditanyakan Yang perlu ditanyakan bagaimana Apa amalan yang bisa memasukkan saya ke Apa amalan Kegiatan yang bisa menjauhkan saya dari neraka Itu harusnya di, kita semangat di dalamnya Ya, kalau kita tahu suami sudah ada suaminya sekarang, murah yang sudah pulih sekarang, kita tahu atau tidak tahu, tidak ada manfaatnya untuk kita. Ada manfaatnya atau tidak? Membantu kita untuk masalah suaminya, kan tidak juga. Ya. Karena itu, di dalam hal yang seperti ini, ya. dari hal yang baik di dalam pengharbaan, seorang melihat pada jalan yang menghadap kepada Allah, hal yang bisa dia bawa ke negeri akhirat. Jadi bukan dia ketika dia berdiri di depan Allah s.w.t. Di sini ada pertanyaan apakah ada doa khusus yang membuat kita khusyuk di dalam salat? Ya seorang diajarkan berbagai doa di dalam hadith. Dia memohon khusyuk kepada Allah s.w.t. dan berapa lafad doa di dalam hadith. Dan boleh dia memohon kepada Allah khusyuk di dalam ibadahnya, khusyuk di dalam silat perkara. Ya, dengan bahasa sendiri sebab di antara sebab dia membantu seorang itu khusyuk bisa khusyuk kalau dia selalu memohon kepada Allah berdoa kepada dia anggaplah misalnya ada orang yang dia sulit untuk khusyuk ya, sulit untuk khusyuk tapi dia berdoa terus kepada Allah supaya diberi khusyuk terus dia berdoa maka itu ibaratnya seorang yang terus menutup pintunya raja ya diketup belum diberi, ketup lagi, ketup lagi kira-kira kalau diketup terus mungkin tidak dibukakan ya. sangat mungkin digunakan, kan begitu kalau begitu, jangan berhenti dari berdoa ya, kalau doanya dikabulkan Allah akan memberikan bentuknya sebab-sebab yang dengannya dia biarkan, bisa khusyuk ya. yang dengannya bisa apa? bisa khusyuk di dalam ibadahnya nah, karena itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ini doa yang agung, doa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik dan dia merumpulkan perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluk fil amr wal azimata ala wa as'aluka syukra wa as'aluka husna wa as'aluka risalan sadida wa as'aluka qalban khashinan li sadrihi fi akhir daw. Diminta beberapa perkara yang banyak. Dan diantara diminta, Ya Allah, saya memohon kepadamu lisan yang jujur. Dan saya memohon kepadamu hati yang khusyuk. Hati yang apa? Khusyuk. Ini salah satu doa ya. Dari doa yang masyhur. Ada doa-doa yang lainnya. Yang jelas, kalau ada doa yang bisa dihafal, dia mohon, Tidak apa-apa. Dia hafal itu lebih utama. Tapi kalau dia tidak bisa menghafal doa, dia mohon khusyuk saja. Walaupun dia mohon pakai bahasa Indonesia. Allah SWT maha masyidah. Lagi maha mengabulkan doa baik kita kembali ke pembahasan Idul Al-Fayyid ya. Di sini beliau singgung terkait dengan masalah setelah kita poinkan tadi ya bahawa manusia itu dicipta untuk beribadah kepada Allah ya, makanya harusnya dia tahu bahawa sholat ini Tujuannya dia, dia lakukan untuk mendekatkannya kepada Allah, bermunajat kepadanya, lebih cinta kepadanya dan lebih bagus penghambanya kepada Allah. Ini harus dipahami. Dari kaidah dasar. Ya, di dalam hadis. Nah, Kemudian dari hal yang diingatkan juga di dalam hadis Rasulullah. Syarat solat lima waktu ini. antara solat ke solat berikutnya dari subuh. Kebohor dari bohor ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, kan ada jarak, ya? Ada jarak. Jarak-jarak nah, ini, namanya dia sudah keluar dari sholat, di sini peluang dimasuki oleh syetan, membuatnya lalai, membuatnya keluar dari mana sholat. nah ini berpengaruh, sudah keluar dari sholat, begitu yang masuk sholat lagi, dia diapa? Dia belum tentu sepertiga adanya yang awal. Iya. Eh, jelas ya. Terima dari sifat ahli ibadah. Orang yang sudah bagus khusyuknya di dalam sholat. Seorang yang ketiga sholat mau hadir. Dia sudah rindu. Ingin menghadirinya. Untuk menunjukkan hatinya bagus. <tuh> Dan dari ciri hati yang baik pula. Kalau dia sudah selesai sholat. Itu dianggap. Waktu yang paling merugi bagi dia Sebab dia sudah selesai Harusnya dari tadi Dia tetap di dalam sholat Dia rindu cinta tetap di dalam sholat Maka begitu dia selesai sholat Dia merasa apa? Merasa kehilangan segala I mean Ciri hati yang apa? Hati yang lain Hidup Jelas ya? Maka dua ciri ini diperhatikan Jadi begitu sholat berhati Kalau dia rasakan pada hatinya rindu ingin sholat I mean adalah hati yang apa? Ciri yang baik kepada hatinya. Dan begitu sholatnya selesai, dia merasa apa namanya? Kehilangan, maka apa? Ciri yang keluar bahawa hatinya hati yang baik. Sebagai orang yang masya Allah, sholat sholat. Ya. Dia sholat, oh sebentar saya sholat dulu. Ditancap saja untuk menyelesaikan kewajiban saja. Ya. Nah ini tidak cocok ya. Penggambaran-penggambaran ya, yang dibuat oleh binul Qayyudita Itu untuk mendekatkan pemahaman Sebab so, kadang, kadang yang kita saksikan di kehidupan dunia Kalau kita ketemu dengan orang yang kita hormati Orang yang kita cintai ya Harusnya kan Dari hari menunjukkan penghormatan dan cita Ada bukti dari perbuatan ya, Bukti dengan perbuatan Dia mau cinta kepada seseorang Tapi begitu hari ya, Baru duduk saya Kayak duduk di atas barah maul langsung jalan Dan itu tak seperti itu syintah di dalam apa? solat jelas ya? makanya ini dari yang dipahami sehingga seorang bisa terbantu khusyuk di dalamnya jelas ya? tapi kadang ini saja, kadang tidak cukup kadang ini ada kadang lain yang kadang harus diperhatikan Itulah tak dalam agama semua orang, orang mempelajari, mengamalkan itu banyak sudut yang diperhatikan Ya kadang nabi saw. Ya, beliau dua rakaat sebelum subuh, beliau ringkas dua rakaat itu sebelum subuh. Karena itu tidak disunnahkan dua rakaat sebelum subuh dia perpanjang. Jangan dibilang oh saya khusyuk saya perpanjang. Tidak disunnahkan. Sebagaimana dua rakaat yang dia lakukan setelah tawaf itu sunnahnya dia perpendek. Dia hanya baca. Al-Fatihah Kuliah Yuhan Khafirun Di rakaat yang pertama Al-Fatihah Dan Kulku Allah wa Ahad Di rakaat kedua Tidak nah, disunnahkan Dia baca Surah Al-Baqarah Di situ ya. Oh jangan dia bilang Oh ini Saya Umrah ini Dalam sekali setahun ya. Sekali seumur ya, Belum tentu Saya punya kesempatan lain Kesempatan Saya panjang saja ya. Saya baca Surah Al-Baqarah Kalau dihabar al Saya hatamkan saja Itu di luar syariat Namanya Jelas ya? kerana itu khusyuh sekali lagi bukan terkait dengan masalah diikuti perasaan saja justru dari khusyuk itu ada keterikatan dengan syariat, keterikatan dengan syariat. Karena itu dari pemikiran yang keliru seorang kadang melihat oh Ustaz sholatnya cepat sekali kurang khusyuh ustaznya darimana yukur korona dengan sholat yang cepat kurang khusyuk. Nah, ini ukuran yang keliru jelas ya Rasulullah sholat dua rakat cepat melihat dan pernah beliau sekali sholat asar atau sholat duhur uh, beliau ya memperingkas sholatnya setelah salat beliau keluar ke rumahnya mengambil sesuatu ternyata beliau sementara sholat ingat ada dari zakat yang apa ha? belum beliau pagi beliau khawatir itu berada di rumahnya makanya beliau ringkaskan apa Ringkaskan beringkaskan sholatnya apakah dikatakan Nabi nak khusyuk dari sholatnya Nah mungkin kita katakan orang yang manusia yang paling khusyuk dikatakan apa? Tiada khusyuk salatnya. Ya. Sebab itu yang beliau pikirkan, sebab dia ringkas adalah kerana sebuah ibadah. Ya. Maka sepanjang masih dalam kategori ibadah dalam hal yang merupakan kecintaan kepada Allah maka itu masih masuk di dalam lingkup apa? Lingkup khusyuk. Jelasnya saya ingin meluruskan di sini dari kesalahan yang biasa dipahami bahawa khusyuk itu sekarang kan dia harus salat, ha? harus panjang salatnya. Khusyuk itu, sekarang kan dia kosong, katanya. Tidak ada lagi apa? Yang dengarkan ini juga tidak benar. Nabi Salawatullah pernah salat subuh, beliau salat subuh, tiba-tiba beliau peringkas salatnya. Kenapa? Karena beliau dengar ada suara tangisan di belakang dari anak bayi yang menangis. Beliau khawatir kalau diperpanjang ibunya akan apa? Ibunya akan berat. Maka beliau ringkas salatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan makna khusyuk. Jadi perhatikan ya dari kaidah-kaidah syariat. Demikian pula kalau dia imam. Di belakangnya ada orang tua, ada musafir, ada ini, apalagi salat di bandara. Iya, dia menjadi imam di bandara. Wah, oh, ini saya coba dulu surat al-Baqarah di bandara. Bisa kabur semua jemaah ya. Jelas ya? Dan ini keluar dari tempelan syariat. Dia sudah tidak khusyuk, tidak membuat khusyuk juga orang yang di belakangnya sekaligus menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaji salat di masjid, siapa yang sholat di belakang lingkungan manusia, hendak jadi prihatin karena di belakangnya ada orang yang punya hajat, ada orang yang sakit, ada apa-apa banwayah, musafir macam-macam di belakang manusia. Jelas ya? Begini, aturan-aturan harus diperhatikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, jangan sampai suara masuk di dalam pembahasan kemudian diikuti apa adanya dari perasaan dirinya pribadi. Ini tidak benar ya, tapi harus diikat dengan apa? Tuntunan tuntunan syariat. Karena dia terikat dengan tuntunan syariat ini adalah hal yang dicintai oleh Allah. Maka dari khusyuk dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Ketika Allah diperintahkan untuk meringkas, karena itu yang diperintah oleh Allah dia lakukan karena dicintai dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Tetapi khusyuk namanya. Ya, karena khusyuk di dalam solat. Baik. Kemudian di sini beliau tanya Rasulullah SAW ta menjelaskan. Ya. Jadi kita harus diwaspadai ya, bahawa diantara jenaz-jenaz solat ini ada hal-hal yang bisa Bisa melambat, hati-hati. Bisa melalui nah, kan? Karena itu dari antara solat ke solat amalan-amalan diperhatikan. Ada dikel selipas solat. Untuk apa dikel selipas solat ini? Ini juga saya belum memandu ya Kita belum bisa bahas untuk kali ini nah, Ini sebenarnya terkait juga dengan masalah khusyuk Mikir selepas sholat Ya Karena itu khusyuk ada yang terkait dengan sebelum sholat Ada yang terkait dalam sholatnya Dan ada yang terkait setelah sholatnya Terkait setelah sholatnya Sebab yang setelah sholat ini Kalau dia lakukan dengan baik Itu menyempurnakan sholatnya sebelumnya Kalau sempurna sholat sebelumnya Itu memberi pengaruh sholatnya akan datang Memperli pengaruh ke sholatnya akan datang. Baik. Jadi, Begitu dia Mau hadir sholat, Dia sudah bersiap dirinya. Dia rindu untuk menghadir sholat itu Dihadirkan di depan dirinya, dia lagi. Ya. Kemudian dia mengingat kapan waktu sholat itu Kemudian yang ketiga, Dari hal yang membantunya juga, Dia lakukan dari amalan-amalan, yang membuat dia tetap indah tetap merasakan dari keindahan sholat begitu batal huduhnya dia pergi ke sebab huduh itu menggugurkan dosa-dosanya eh, Karena itu Nabi SAW ya, menganjurkan seorang hamba menjaga dirinya di atas huduh dan itu menjadi sebab Ahmad bin Yasir ya, didengar suara terlompanya disuruh oleh Nabi Karena tiap kali batal huduhnya dia pergi Berwudu lalu sholat dua rakaat Aiy wudu setelah wudu, beberapa sahnya dia sholat lagi dua rakaat Sholat lagi dua rakaat Jadi sholat dua rakaat itu mudah kan? Ya? Dilakukan dalam sholat damba. Eh, ya. habis sholat dia wudu, ah, habis wudu dia sholat. Habis wudu dia sholat. Walaupun dia di atas kendaraan, bisa dia lakukan. Ya. So sholat sunnah itu ada kerindanan jadi kendaraan. Nah, mesti kalau sholat itu wajib, ya itu turun memang. Tapi kalau sholat sunnah ada ringan ketaraan, cukup dia cari kiblat, takbir menghadap ke kiblat. Setelah itu mahu menghadap, menghadap ketaraan dalam masalah, dia ada keterikatan dengan apa? Dengan sholat. Nah, ini memberi pembaruan, ya. memberi apa? Pembaruan. Ya, suami, suami punya kenangan-kenangan indah bersama isterinya. Ya. Ketika dia tinggalkan. ada sesuatu dari kenangan yang dia ingat. Ini bisa menyegarkan apa? Menyegarkan kecintaannya kepada isterinya kan begitu. Demikian pula tiga solat wajib. Ini kenangan yang sangat indahnya, hal yang sangat dia cintai. Begitu dia melakukan solat sunnah, ya, ini akan menunjukkan kenangan-kenangan yang indah ini bersama. Solat ini tidak menjaganya. Ya, dan itu fungsinya solat sunnah. Karena itu selepas solat wajib ada solat rawatib ada solat sunah wudhu, ada solat tayyibul masjid, ada solat duha, ada solat malam. Ya, ini sholat sunnah yang paling ya, malamnya. Ya, dan Terdapat kagungan-kagungan Ibadah dan penambahan di sini Baik Jadi itu diperhatikan Jadi budunya Mensucikan ya, dia bersiap sunnah Jadi ketika dia mensucikan dirinya ini dihadirkan Pensucian tahara pada badannya Dan pada saat dia mensucikan badannya Jangan diluput itu tadi Dari amalan hati Sehingga sekaligus suci badannya Dan suci apa? hatinya, Suci badan dan suci hatinya. Nah, dengan itulah, dia akan mudah boleh masuk ke dalam solatnya. Apalagi ketika dia bertaharap, dia membaca dari doa-doa yang dianjurkan, maka ini akan membantu dia untuk apa namanya, menyempurnakannya. Ya, Apalagi kalau dia reluhi dari doa itu ya, doa-doa yang dibaca. Begitu dia keluar ke musjid, dia reluhannya, dia membaca doa. Ya. Bismillah hikawakkan tu'ala Allah, la hawla wa quwata milla billah. Dari rumah dia berjalan ke masjid. Dia berjalan, dia baca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa ja'al fi risani nora, wa ja'al fi sabbi nora, wa ja'al fi basari nora. Allahumma ja'al amami nora, min khalbi nora, al yaminin nora, wa al shimali nora, wa al fawki nora, wa al, al, al tahti Allahumma a'adim li nora. Satu doa sahaja, direnungi. Berikan duanya luar biasa, manfaatnya dunilah akhirat. Ya Allah jadikanlah pada hati kucahai, pada lisan kucahai, pada pandangan mata kucahai, pada pendengaran kucahai. Jadikan di depan kucahai, di belakang kucahai, di kanan kucahai, di, di kiri kucahai, di atas kucahai, di bawah kucahai. Dan besarkanlah cahaya pada diri. Kira-kira gimana bacaan doa? Dia baca menuju ke mana? Ke mesjid. Ya. Begitu masuk adat dia jawab. Lambaian sahaja wadzim berkata Allah Akbar Allah Akbar dia jawab Allah Akbar Allah Akbar dengan pemahaman terhadap kalimat dia renungi ya. selesai adat dia baca luar setelah adat dia sudah hadir di masjid sholat antara adat dan al atau sholat rawatibnya atau sholat sunnahnya kira -kira. kemudian setelah itu dia masuk sholatnya dengan persiapan-persiapan masuk sholatnya kira-kira bagaimana kondisinya ha? akan bagus sekali beda ya dengan orang yang Tadinya, ya masih ada ketar dengan kerja, ketar dengan telefon, ketar-tarikan ini, masuk solat, masuk solat. Ya, arti kata tidak ada solat, tidak terputus teleponnya. <laughs> Baik, bagaimana harus? Jangan ya, hati Jadi, no berbeda kan? Jadi, kondisi-kondisi di antara hal yang membantu seseorang bisa meraih kehusyukannya. Baik. Kemudian, kata Nabiul Qury merahmati wahyu Allah. Ini juga dari kalimat-kalimat yang dahulu. Ya, Ibnul itu dari apa namanya? eh guardian beliau mahkan, beliau selalu memberikan percontohan-percontohan yang mendekatkan pemahaman. Supaya seorang itu pandai di dalam meresapinya Yang kita kita akan dapat di nanti pembahasan-pembahasan ya, beliau. Beliau kasih percontohan di dalam kehidupan hakiki supaya seorang mudah memahami. Iya. Kata beliau wa mabiyhi ila dalil wa mahalli wujudiyati yasiru min jumlatil hadirin ketika dia datang ke rumah Allah yaitu masjid dia datang ke tempat dia beribadah makanya ini hendak jadikan sebagai bagian dari khidmatnya penghambaannya, pelayanannya kepada Rabb-nya oke eh, itu datang ke masjid ya itu dari kesempurnaan pengabdian dalam salat yang wajib menurut sebagian ulama dan disunahkan oleh sebagian ulama lain disini beliau bahas tentang masalah apakah menghadir solat berjamaah itu wajib atau tidak ya. Ya, beliau logalkan bahawa ada ulama yang mewajibkan ada ulama yang mengatakan apa? sunnah, walaupun yang benar dia wajib ya itu yang dikuatkan oleh binatai merahimahullah tapi beliau singgung orang yang tidak mengatakan wajib pun dia katakan apa? Dianjur dan sebab ini bentuk dari penghambaan, ya, bentuk dari penghambaan. Dan pendapat yang mengatakan tidak diwajibkan itu pendapat yang sangat lemah. Yang harusnya tidak dianggap. Yang harusnya tidak dianggap. Baik. Jadi seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kalau dia hadir memang untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Wataala, ya. Maknanya luar biasa. Jadi bayangkan. Ibn al Payum berkata bayangkan, begitu dia datang ke rumah Allah itu dianggap dirinya setelah lepas dari solat Sagala kan seperti orang yang keluar dari tempat ibadah, seperti budak yang lari dari tuannya, ya, kan Bayul, seperti orang yang lari dari rumahnya. Ya, begitu dia kembali dan rujuk, dia kembali lagi, maka dia langsung bersimpu di depan roknya, bermohon, ya, beribadah, berredahkan diri. Nah. Kemudian dia memohon dari kelumputan rohnya ya, Melakukan dari amalan-amalan yang membuat dia dirimai Nah, makanya dari hal yang membantuin Kemudian beliau membahas di sini Mulai beliau membahas Masuk di dalam pembahasan sholatnya Sekarang, kalau sudah masuk masjid Apa yang dilakukan lakukan pertama di masjid? Ya, untuk sholat, dia menghadap ke Qibla Menghadap ke Qibla Maka di sini berlalu tayin Bahas ya, seputar menghadap kiblat ini kata beliau wa umira rabbia yastabila al kiblah baitul haram di وجهه dan yastabilullah azza wa jalla bi qalbih jadi perintah untuk menghadap ke kiblat kiblat itu menghadap ke mana pekat bas itu badannya yang menghadap kesana wajahnya kalau hatinya menghadapnya ke mana menghadapnya kepada Allah ya, Itu dua hal yang lainnya diperhatikan menghadapnya badannya menghadap ke mana? ke kiblat. mengikuti perintah Allah tapi hatinya menghadap ke badan Allah SWT ya. dia berdiri depan Allah seperti keadaan orang yang merendahkan diri seorang miskin yang tunduk ya. seorang yang mohon dikasihi dirahmati oleh Rabnya eh ya. Dia berdiri dalam keadaan berserah diri, berserah diri, pasrah. Dia tundukkan kepalanya, khusyuk hatinya, ya, khusyuk hatinya. Ya, kelihatan dari pandangan matanya peluhutan, ya, tidak ada dari bentuk apa sombongan pada dirinya, kerana hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, maka kata beliau. Wakbarlah di kuliah tiga alih. Wakbaroh di takbir, wajiblah. Maka dengan seluruh badannya ini, dia berharap kepada Allah Subhanahu Wataala. Lalu dia bertakbir, menggabungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wataala. Wawafaal buhulisanahu di takbir. Hatinya itu bertemu dengan lisannya di dalam takbir. Dan ini pada seluruh bacaan seperti itu Bukan pada takdir saja Jadi ketika seorang membaca di dalam sholatnya ya, Dia baca-bacaan apa saja Apa yang dia baca itu berhubung dengan apa? Dengan hatinya Itu khusyum ya. Kalau kita Apa namanya di umumat orang yang sholat Biasanya kerana bacaan sholat itu Sudah dimalum ya, Apalagi kalau surah yang dia baca itu-itu saja ya, Kalau Setelah bunuh Allah eh, Setelah Al-fatihah. Kalau tidak kul kulullah kahat ku ina ta'ina kalau sah, kalau udah ya dia tidak ingat pun, tidak masalah. Sebab Selepas solat baca, tiba-tiba rupa saya. Ya, mungkin kalau dia fikir apa tadi yang saya baca ya? dia tidak ingat lagi. Karena lisannya memang sudah biasa apa? berjalan. Maka lidah bisa berjalan, tapi tidak ada keterkaitannya dengan apa? Hati. Karena itu harus diikat antara lisan dan apa? Hati ketika dia membaca, dihadirkan, Mana bacaannya. Ya. Apalagi, kalau kita masuk di penghayatan tentang Al-Qur'an, ya. Ini penghayatan tentang Al-Qur'an, pembahasan tersendiri. Ya. Kita akan ada yang orang tidak berasa, khusus membahas keutamaan Al-Qur'an. Itu pemahaman supaya bisa memahami. Bagaimana apa? Seorang memahami bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Kapan dia mengagumkan Al-Qur'an, ya. dia mengagumkan Al-Qur'an, maka itu akan indah sekali dalam memahaminya satu saya poin misalnya seorang mendapat surat ya seorang apa namanya istri mendapat surat dari suaminya yang saat dia nanti ya. yang sudah meninggalkannya sekian bulan ya kira-kira suratnya itu berharga atau tidak ah berharga sekali seorang rakyat ya disurati khusus oleh pak presiden kira-kira suratnya diapakan ah Oh, akan, mungkin akan dimastikan uh, bagus, dipacal, dijerikan. Ya. Ini subhanallah, Al-Quranul Karim, Allah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah alamin, sebaik-baik pembicaraan, terdapat di dalamnya berbagai pembicaraan. Ini tidak ya, kurang perhatian terhadapnya. Ini perlu diperbedi jiwa ini dari sisi ini. Kalau bagus dari sisi itu akan bagus nanti perhayatannya terhadap bacaan dan baca. Jadi begitu dia takbir, takbirnya itu ada kaitannya dengan apa? Dengan tulisannya, kai okay, suladannya. Baik. Ini pembahasan takbir macam mana? Urian-urian. Insyaallah kita akan baca nanti kita akan lanjutkan pada sisi yang terakhir setelah suara asar. Untuk sementara saya si cuba dan tulis. InsyaAllah kalau boleh seperti portable